Що ж я маю робити? Раптом чується глухий голос Олександри Михайлівни, і я вчуваю в ньому сльози. Що? Покликати панаса Павловича, стати його жінкою і жити разом. Тепер неможливо. Через що? Олександра Михайлівна, не підводячи голови, шукає за поясом хустку, витирає лице й тоді сідає рівно. Очі в неї червоні, вії мокрі. Вона не дивиться на мене. Через те, що Варвара не віддасть Діми. А без Діми він не згодиться. Я закурюю і кидаю сірник за вікно в палісадник, де лазять кури. По-перше, Діму можна знову красти. Але допустимо, що тепер це буде більш важко і неприємно. Тоді йому треба зовсім відмовитись від Діми і улаштувати нову родину з новими Дімами. Так, це тяжко, але ще тяжче лишитися в цьому становищі. Треба зібрати всю волю і мужність. Ні, він не зможе, широко, не кліпаючи очима. Дивиться вона у вікно і помалу крутить головою. Ні, зможе, Олександру Михайлівну, зможе. Інакше він не винесе зневаги до самого себе. Тільки треба, щоб ви це рішили твердо і так, як ви вмієте рішати. Олександра Михайлівна мовчить, потім тихо каже. Я сама вже думала так само, так? У таким разі, Олександру Михайлівну, дозвольте привітати вас з... з незаконним, але гарним міцним шлюбом. Шукайте квартиру, мостіть гніздечко. Завтра панас Павлович йде від Варвари. Здімуючи без нього, але він піде. За це я вам ручаюсь. Я, Яків Васильович Михайлюк, шукайте квартиру. Коли грошей треба, то я, а втім про це я з ним побалакаю, заявляйте хазяям, що виїжджаєте. Ні. «Серйозно!» Олександра Михайлівна якось по-новому, замішано, лагідно дивиться на мене і сміється. Їй видко і радісно, і соромно, і страшно те, що вона зрадила себе, і ніякого переді мною, і тисячі переживань і хвилювань. Але я не даю їй замислюватись, балакаю, жартую». Пляную, і весь час поводжусь так, ніби з цим питанням покінчено, і навіть ніяких сумнівів не може бути. Олександра Михайлівна часто, як Клавдія Петрівна, прикладає руки до щік, які не перестають палати, трудно, глибоко зітхає, розгублено всміхається і стає такою хвилююче гарною, що я, нарешті, не видержую, беру з комоди дзеркало і підношу до неї. «Подивіться на себе! Ні, ну ви подивіться! Та ви ж божественно гарні! І панас Павлович посміє вагатись? Та вам треба тільки моргнути, і коло вас будуть тисячі панасів Павловичів! Вибирайте тільки, чуєте? Вибирайте!» Олександра Михайлівна крадькома зиркає в дзеркало, ніяковіє і сміється грудним тремтячим сміхом. «Зараз же йду додому, викликаю панаса Павловича і присилаю його до вас». Ні-ні, ніяких суперечок. Край. Ну, до швидкого, радісного побачення. Дякую, Олександру Михайлівну. Дякую вам. Я покидаю її в такому стані, коли людина блукає з непорозумілою, дурноватою, не то щасливою, не то болючою усмішкою по хаті. Береться то за те, то за се, забуває, що треба. Сідає, схоплюється, знову никає по всіх кутках. А очі в неї застиглі, блискучі, лице в червоних плямах. В голові карусель з оркестріоном, вогнями, миготливими фігурами.